Gure gumita mariz kaso, noa, egunon? Egunon. Laboraria zira itxasun, xapata itxasuko gerezi ekoizleen elkarteko presidentea, eskoalerriko laborantza gambarako kide, lurza indiako kide. Bo, lehenik, e? Eh? Bi milata ogoi, garen urtea, markatu du COVIDak, markatzen du beti, pertsonalkizuk, nola bizi izan dozu? Be, izan dira mementu ezberdinak, uh, xasun inari ere, guretzat, Uh, lehen konfinamenduan, martxuan, uh, piskabat dilindan egon gira hor, uh, gaznateia bete-beteaz, altzapenak estitu dira kasik kolpez, eta bez, uh, be, gaznatzea ere estitu dugu piskabat, eta azkenian uh, usaian baino gutiago ekoiztudugu, eta orain denak saldua dira, eta ez dugu deus. Bez, uh, bon, hola, uh, gio um, ez dute jaitena guk uh, uh, sofritu dugula gure txaldean. Uh, bertze batzuek konparatuz uh, ala ere uh, kanpoan uh, ibiltzen gira egunguziko lanak segitu du berdin-berdina elaborarien eh, zat eta um, ikusten dut ala ere bertze batzuk sofritu dutela anitz uh, ba, irietan eh, batez ere, jendea eh, isolatoa Uh, entzunda, ere, diakina da, emazte batzuk ere, sofritu dutela anitz, bortizkeriak izan direla, etxe zokotan. Behas, uh, ara, uh, ez dut uh, nik erraiten ala behar dugula plenitu eta bon, segitu behar dugula. Lana, egon musiko uh -huh. lana. Etsa aldeane, dituzu bai eta behi bat hori da? Bai hori da eta geresion ondoak eta behaz esnearen parte bat gašnatzen dugu eta bertze parte bat saltzen dugu uh, makearat uh, behiar gašnatzen dugu. Mm -hmm. ba, zue bat ere auzokoa ez? Baixaburuko saskia? Bai, e, ogoi urte baino gehiago muntatua hori lau hauzuen artean, bez banatzen ditugu saskiak etxetara, orduan abiatu ginelaik etzen amapik eta olakoik, eta behaz nahi ginoen zerbait elgahekin muntatu gure koizpenak xaltzeko eta egia da, orten hemendatze bat senditugu dugula eta hori gauza keinu tipi bat da, bainan keinu pogita ala ere, uh, gogoa emaiten du, senditzen delaik batez ere hemengo jendia uh, mugitzen dela, eta uh, martxuan konfinamendu denboran uh, behor hemen da, uh, kolpez uh, tokiko jendia, horrein arte etzena klientet, et, zena erosle eta hor bildu dira naiz uh, tokiko uh, ekoizpenak kontsumitu, behaz hori uh, uh, elementu baiko bat bezala ikusten dut ez dute jaiten uh, biztan da kovidatik ateratzen direla ondorio baiko hak ez behitapoiit ez da hori egaiten al, baina bederen beharba uh, gauza batzuk ikasi ditugu denek eta ma, hori dut uh, nik ikusten uh, behar ba uh, hortan ikusten dut pixka bat uh, esperantza egeruari begira eta jende batzu behar ba dira etxetik urbil uh, bazirela lekuko ekoizleak, kalitatean aizirenak Hala, ez zuten baita espatazudurik horretan sartu, ta COVIDaren bidez nunbait, eta oartu dira, eta ez da eskertzen al COVID eh, horregatik, baina bon, nunbait ahal bidetu du hori? Bai, hori da. Eta, bon, denek gure buruari pentsatzen dugu lehenik, eta behar diendek pentsatu dute be, interesgahia zela, deateko ona eta sanoa eta tokikaua erostea. Baina, behden boran uh, desmartza hori eginez, hori uh, nunbait planetari hon egiten dute, naturari ere hemengo bioistasuna lantzen dute, beaz hori da intereskagia desmartxaogtan. Planeta klima eh? aipatzen duzu joan den neguan, Ez da hotzaundirik izan, ondorioak izan dira gerezietan, eh? e, zi, usta txipia izan da urte txaha? Bai, e, aurtengoa biziki-biziki uh, txaga uh, gure txian bederen euneko ogoia dugu uh, behitze urtex konparatuz. Giaz, etzen bizikiuna, Uh, Ere, uh, usaiako egidea, uh, alta, uh, nik egeiten aldut, goi oita bost uxte hauetan, uh, ez da nitz uxte txah izan azkenian. Baina, uh, ara, aukten zinez biziki txah izan da. Ez ginakien sobera zeri uh, lotuazen, astapenean. Eo hartu ginen uh, loretzea, bizki luzea eta bizki ez berdina zela. Eta horren ondotik beraz uh, geriziak dindira ahontu bitxikerian, uh, batzu uh, ontuak uh, eta bertze batzuk ez ahbol uh, berdinean. Eta azkenian, uh, ari behigira lanean bordeleko, injako, ikerlari batzuekin, uh, aiek uh, argitu dute pixka bat gauza hori, fenomeno hori, eganez uh, joan denne negoan, bazen zineko uh, ez duela aski hotz uh, egin, da... Um, temperatura geiketa istorio bat uh, ite, hotza iten aldu baina gero ondoko egunetan ondoko astea, asteetan uh, epelago balin bada uh, anulatzen du hotzaren efetua eta zendako behag da hotza uh, hotza behag da gero Uda berriana e, kimoak uh, ongi ateratzeko. Ki, uh, uh, e hori da biologikoki behaeskua den gauza bat. Herraitzen duzuena tendentzia hori seni da orain ere jotzindu ez da marik izan baina Egun epelak dira? Hori da, bai. Eta, bon, pentsatzen alda ere, hor okorki uh, klima aldaketari ere uh, lotua lotu dela lotu lotu fenomeno hori. Guk uh, ala ere xantzaba dugu gure tokiko motekin, zera eta gure tokiko mota horiek uh, um, gure klimari egokituak dira. Bez nahi du uh, klima epel hori uh, egokituak direla normalean, baina ala ere uh, gertatu dena gertatu da. Ez dakit, gibilerat egiten alko denez, baina olas egitzen bali madu epe erta inian, se kultura berri bat zuei beharko da pentsatu? Eta besombeitzu utzi behar, baina? Behag bada, bainan uh, hala ere, pentsatu behag da, uh, egiten aldena klima aldaketari buruz behag dugula egin. Uh, eta ez baitez bada, atera bide edo uh, produksionien uh, begiratu behag. Behag dugu ere lehenik ikusi nola energia gutiago kontrumitzen aldeen, nola gutiago kutsatu behag dugun, eta da, esti azteko uh, uh, klima aldaketari Bestegai bati lotuko gira, PLUI elkargoko uh, lekuko irigintza plana, osatzen uh, ari denean, erriko etxeainitzetan bozkatzen ari dira PLH uh, lekuko bisitegi plana, erranen dugu, PLUI ari uh, lotua zaio, eta PLUI ari uh, ipatzen dira luh eraikigarriak eta laborantzako luhak uh, bestiak uh, beste, ala, suk. Eipatu dugu aurkezpean, lurza indiako kide zirai, zenak dion bezala lurrak nahi dituzue zaindu, laborantxako lurrak, tendentzia ezta horretan, neiz eta ele eder zuten diren, beraz zer da zure ikuspegia hori begira. Ele, be, eder batzu, bai egin zuten dira, e, eta um, azterketa importanteak ere bat dira, e, bai Frantzia mailan, Estatu mailan, kurde kondelakoak eta erakutsi du, e, nahi badalu jazein du behar dela gelditu, era ikuntza, e, eskualdean ere bada badadiskurtsu hori, baina gero ekintzetan ez da, agertzen orain arte ez da agertzen elluk eremuak beti beti txipittzen nahi dira. eta hori bon, uh, argiada, da eraikitzen delaik uh, luja betiko galdua da laborantzaintzat hortan esta da du daik eta um, Ikusiko ondoko hilabetetan ze manen duen, baina nik domaia atxemaiten dutana, uh, plan bat uh, gogoetatzen delaik, uh, beti lehen gogoeta, lehen uratxa, da ikustea, sikatzea, nunera eraikitzen alden. Hori da lehen galdera, eta hori alderantziz beharkinuk hartu. Uh, behar ginuke begiratu uh, ze salbatu behar den, nun behar, behar ezkoa diren lujak uh, luj, uh, xalak, edexak, agronomi, amailan direnak behar, di, behar ditugu atxulotuki uh, uh, behiratu eta hori, mementuan azteko, nik ez dut baita espada senditzen uh, konkretuki egiten dela eta eraikiak diren bastizetan, behar bada promotoreek, iten alko Eko lukete lan bat ere zag gehiago behiak egiteko ordez. Uh, bai, hori da, bainan uh, hori ere, uh, pentsatzen dut um, alde batetik badela uh, konsientizatze lanbat egiteko uh, ara gure inguruan, uh, aipatuz uh, gure inguruan diren jendeekin, bainan uh, podere publikuek ere uh, behar lukete uh, neuri, berri, batzu uh, er, pentsatu uh, adibidez uh, uh, denek ezagutzen ditugu jende batzuk, familia batzu nahi dutena eh, eh, eh, etxe bat, edo apartamendu bat, eh, eta ez dute atxe maiten, eh, eh, ez etxe zaharik, edo sobera, edo etxe behiak bat direlaik saltzeko, biziki, biziki eh, kari odira. Eta, bada orain bat saltzeko, adibidez, eh, kasik miliun batetan, bordazak bat behitoa. Permisik gabe gainera. Bez, hori, uh, uh, zinur da presioaren aldetik, bez, dut badela arazo bat, eta jendek behar dutela nunbait bizi. Baina, hor, uh, adibidez, uh, pentsatzen aldiran, ne hori batzuk, poderezen dako, ez du, podereak uh, uh, dirustatzen, uh, etxezak bat erosteko, behi bat eraiteko hori dut. Adibidez, uh, holako neuriak egiten dira, otoak aldatzeko eta bertze uh, sail batzuetan, eta hor egiten. Engero... Uh... Ja, bankuetan ere, laguntza gehiago dela, berri baten uh, erosteko, bikote gazte batentzat, Ez eta zahar behi bat, edo etxe zahar batena gainatzeko. Hori bera, hori bera. Beraz, uh, hor ez ditugu uh, treznak guziak uh, uh, pentsatiak edo, uh, edo baliatzen. tresnak bat dira, ben ez dira behar den bezala baliatuak ere behar bada eta alta aurten uh, adibidez laborantzagan barak ere mandu uh, ikerketa handi bat uh, karkulatzeko uh, ze helikadura uh, autonomia ukaiten alduan lujaldeak hori nahi ginoen uh, aurkeztu bon lujaman ez da egin uh, ez dugu aurkeztuta, eta espero dugu eldu den ortean arkeztun halku dugula eta uh, ikerketa horrek erakusten du uh, zinez uh, lujeremoak behar direla behiratu nahi badugu lujalde Tan, elika dura autonomia uh, mantendu edo mantendu pixkabat. Eta ara. Botere publikoen uh, jola ipatzen duzu, eskolegiko laborantza gamara duzu, luj zain dia, ze biegituren lana... Hortan uh, izan behar da, bote republikoi presio bat, presio ona, janei dut, edo presione ona emaiten? Bai, uh, guretzat um, pertsonalki, uh, janezake uh, lujza indian uh, egiten dugun uh, lanarekin uh, gogoa txikitzen dugu eta energia txikitzen dugu. zenta alde batetik ere maiten dugu lan biziki konkretua, janei baita lujak erosten ditugu, batzutan ere bastimenduak eta laguntzen ditugu gazte batzuk instalatzen. Beaz, ara, uh, dona istin uh, bikote bat ahdi esnadunekin, uh, duela gutxi, doni baneloitzunen uh, gazte bat instalatuko da, eta eginen du lupulua, uh, eldu urtean uh, erosiko dugun uh, etxaldean uh, badira jadanik uh, gazte batzuk uh, ahatekin instalatuak direnak. Beaz, hori lan uh, konkretua da, ikusten den lan bat, eta uh, is ez da lan txipi, ondia ondia ere aldetik lan tipia da behar bada, baina bederen lan konkretua da, eta ez du mementoen bertzen neorek egiten eta publikoak ez dute egiten huri. Eta bestaldetik aldetik luj zeindiarekin badirelaik uh, luj ere mat, eh, batzuk saltzen direlarik presioni pixka bat emaiten dugu, ere uh, batzutan galdeginez ginez zafe, zafejari bere eskubidea baliatzea preamtatzeko, bentsatzen dugula barrik uh, presioa sobera goradera laborantzaren zat, edo uh, ez duelaik laborari batek erosten. Behas, ahiskua bat delaik uh, galtzea. Bururatzeko laburki, um, haipatu dugun gai bati lotzeko, uh, bizi, efe, luh eraiki gai gai gaiago, laborantzako luh gutiago, lotzen altzai uh, e fenomeno hori, Bokazio eskazari, transmisioan bada arazo bat, laborari gutio, laborari gehiago balira, behar bada arazoa tipiagoa litzateke, zure ustez? Uh, ez behitaz bada. Uh, bon, Bistanda, senditzen hasiagirela, behar bada, amikuzesko aldean eta uh, txalde batzuk... Uh... Nun aski askia dira, eta behaz e, behar bada ondoko urteetan izanen dira lujeremo batzuk nun esten neok e, instalatzeko. E, Baina behitze eskoalde batzutan, e, hemen ustaitze inguruan, gure itsasu inguruan eta kostaldean biztan da, hor e, ez da maiten laborantzako. Uh, gu eh, txalde txipitan gira, eh, bon, ez dugu uh, haunditzeko gogorik, baina uh, nahi baginu, uh, ez dakit uh, atxemaiteko manera baten, saltzen den uh, laborantzako lua gure eskualdean, uh, presio uh, ahi gaji batzutan, saltzen da batzutan. Eta, eta batzutan bipejelik gile batzuk dut dute erosten, hori da e, egia ere, zenta jabeak nahi dute beti sosainitze egin, eta eta pagean, badira batzuk edo laborantzako edo eraikitzeko pres direnak emaiteko e, izudraiko sosan. Ara, zuak, entzina segitzen du, enan bada goguetatzeko eta eztabaidatzeko tabaidatzeko uh, berdiren uh, guneetan. Eskertzen zaitugu, zure ikuspegia eta iritzia emanik uh, goizuntan marizkaseno? Mil eskertzuri. Eta pesta hon? Etxi.